ilaa ilaani ilaani waqa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 uz nevjeru, nevjeruj. Pa kada čovjek uznjevjeruje, kada za nevjeruju Allaha kaže ti se mene više ne tičeš. Šejtan ga ostavi, kaže ti se mene više ne tičeš. Kao što Allah subhanahu wa taala spominje u suri Al-Anfal, kada su se vjernici sukobili sa nevjernicima, pa šejtan je toliko obvladao nevjernicima i doveo ih pred njihovu smrt. U tom i na tom bojnom polju su izgubili glave. Pa kaže Allah subhanahu wa taala: "Wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala" لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم اكنني الله نخوا ديالا ولي بش قال انما توا كوي تي فاس دانا سبلاداتي يا سم وار زشتيتنيك مجدتين فلم ترى الفئتان نقصا عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد اللقاء مجدتين kada su vjernici ugledali nevjernike kada su nevjernici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 Allah subhanahu wa ta'ala urok spomenu Kur'ana Karim. Kao što kaže u suri Al-Qalam 51. ayatu kada se obraća svome poslaniku vjerovjesniku Muhammedu alejhi salatu vesselam. Wa in yakadul ladina kafaru lizliquunka biabsarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la I skoro da te nevjernici obore svojim pogledima o Muhammed. Skoro da te nevjernici obore svojim pogledima kada čuju Kur'an i svojih kada čuju Kur'an.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 Kaže se u komentaru ovog hadisa, toliko može urok djelovati na čovjeka da ga odvede na brdo i da se čovjek od uroka baci iz brda, da se obje. Da Stoji taj, dalje u hadisu Đabira radijallahu talan da je rekao Allahov poslanik alihi salatu esalam najviše ljudi iz moga naroda nakon Allahove odredbe umire od uroka. Najviše ljudi iz moga umeta nakon Allahove odredbe umire od uroka.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 unužnici ma to je dakle gdje su nečista mjesta ili gdje se vrši nužda to je stanište džina pa zastor između njihovog oka i vašeg stidnog mjesta jeste da kažete bismila prije nego prije nego li uđete u nužnik od umuseleme radijallahu ta'ala koja je bila supruga Allahoovog poslanika alihi salatu ve selam prenosi se da kada je Allahoov poslanik alihi salatu ve selam jedni prilike ušao kod nje došao u kući vratio se kući Zatekao je njenu sluškinju koja je pomagala u kućnim poslojima, kućanskim poslojima tamnog lica, crnog lica i ružnog izgleda, ružnog pogleda. Pa je rekao učitelju joj rukju, pogodio je pogled, nju je pogodio pogled, pa stoji u komentaru nju je pogodio džinski pogled. Pogodilo je džinsko oko, kao što kažem vam Hatabi, džinsko oko bolje pogađa od metka, džinsko oko bolje pogađa od koplja.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 jednili Allahu poslaniku alejs salatu sam. I kažu, Allahu poslanice možeš li mu kako pomoći? Da li bih htio da ga liječiš? Da li bih htio da ga liječiš? Sehan leži je glavu. Ne da je nikakve znakove. Ne diže glavu. Pa kaže sumnjaš li na nekoga? Sumnjaš li u nekoga? Pa kažu, sumnjam u Amira ibn Rabih, on je prošao i rekao čulis može da je rekao Sehan kada je on prošao, sve je pao u nesvijest. Kaže dovetem jamir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 Donišena velika posuda sa vodom, pa je Amir opravo svoje ruke, opravo svoje lice, opravo svoje, jel, prvo šake pa lice, zatim ruke do iza laktova, zatim je opravo svoje noge stopala, koljena, jel, nadolje, zatim na kraju opravo ispod, dakle, donjeg ogrtača svoje tijelo. I sva ta voda je sakupljena u toj posudu. Zatim je posehlu prosutata voda. Odoš od glave prema dole i sehl je kaže njegov sin Ebu mama, otišao je kao da mu se ništa nije desilo. Otišao je sa onima koji su ga donijeli. Nije davao nikakve znakove. Nije dizao glavu, nije mogo ništa progovori, progovoriti. Ustao je kao da mu se ništa nije desilo i otišao. Dakle, na ovakav način, ukoliko se sumnja u nekoga, pretpostavlja se da je neko urekao našeg bolesnika, traži se od njega, donese se velika posuda ili, ne znam, u kupatijelu u banji ili da se začepi dole odvod,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 Sa sličnim, sa sličnim surama. Također došlo je hadisu da je rekao Allaho poslanik alihi salatu sam, ko kaže kada osvane la ilaha illa allahu wahdehu la sharike leh lehu al mulku wa lehu la wa hu ala kulli še'in kadir to će biti, imat će nagradu kao da je oslobodio jednog groba zarobljenog. Obrisat će mu se deset grija, podignut će mu se deset stepeni i to će mu biti zaštita sve dok ne, sve dok ne omrkne. Tako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 Kako je došlo u hadisu Ebu Hrere, radijallahu talam, da jedan od Asharva, jedan čovjek je došao, Allahom poslaniku, ali ih i salot sami rekao, Allahom poslanicu je sinoć me ujao akrep, sinoć me ujao zmija, pa kaže da se rekao, audu bi kelimat illa hitamati mi šarima halak, ne biti se to desilo. I naći ćemo u biografijama mnogih velikih islamskih učenjaka da su konstantno ustrajavali učenje ove dove, pa jedno veče kada je nisu proučili desilo im se zlo, pogodilo ih je zlo. Dakle, ovo su neke od tih dova koje se uče ujutro i na Također, ustrajavanje učenju zikra pred spavanje. Kada hoćemo da spavamo, kada legnemo, imaju dakle određene sure ili ajeti koji se uče. A to je najčešće ajtul kursi. Ajtul kursi. Njega dakle treba učiti. Ajtul kursi je zaštita. Također, zadnja dva ajta sure ili bekare amen ar rasul, jeli, kako je kod nas poznato, amen ar rasul, la yukellifullahu nefsani la usah, amen ar rasul, jeli, zadnja dva ajta i sure al-bekare, ili ajat ul-kursi, il spominje se u hadisu da je Allahu poslalinka alihi salatu wasalam, Ebu Hureyru postavio za čuvara u magazinu, gdje se čuvao zekat i sadekat ul-fitr, zekat, sadekat ul-fitr što je skupljano, čuvalo se, čuvao ovo prije dijelenja Ebu Hureyre. Pa je jedno večer je došao lopov, Ušao, ušunjao se i htio da nešto ukrade. Jebuhreire ga ufati. E kaže, vodim te Allahovom poslaniku, alihi sallus. Kaže, nemoj, si romah, miskin, ja, moja poraca nemam jest. Pa se jebuhreire sažali i pusti ga. Sutra dan ujutro pita ga Allahov poslanika, alihi sallusom, šta ti uradio, sinos, tvoj saputnik, tvoj prijatelj, šta ti uradio? Kaže, tako je, tako. Kaže, slagao te, vratit će se opet, doći opet. Kaže jebuhreire, znao sam da će doći. Jer je poslanik Ali Hissal, sam rekao da će doći, pa je došao drugu večer. Isto se izvukao, kaže, si Roma, mi s Postiga. Treću večer, kada je ufaćao, kaže, ja te više ne puštam. Vodim te Allahom poslaniku Ali islam. Kaže, nemoj. Jer znaš ko je i šta je Allahom poslanik Ali islam. Nemoj, podučit te nečem korisnom, koristiće ti sigurno. Ashabi su bili najgorljiviji kada je riječ o učenju jeli, vjere Islama i pridržavanju za vjeru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 Niko ništa neće navoditi sve dok ne osvaniš. Pa je sutra dan ujutro, Ebu Hurere obavijestio Allahov poslanika Alihi Salocam u tome, u tim riječima, kaže istinu je rekao, istinu je rekao, iako mnogo laže, to je bio šeitan. To je bio šeitan u ljudskom liku. Ali ti je istinu rekao. I dakle, ovo je poslanik Alihi Salocam potvrdio. I zovu ga i šaret nama da od svakog treba primati istinu. I svakog treba primati dobro namjeran savjet. Makako on izgledao, makako se on zvao, makar bio i druge vjere, ukoliko nas do, na dobro posavjetuje, ukoliko kaže nam istinu, obaveza nam je to prihvatiti, radi istine, ne radi njega. Pa dakle, od propisanih zikrova pred spavanje jeste učenje, a eto, kursije. Zatim isto, tako mi kada vidimo neko dobro, neke blagodati, jel, ime je tako drugih ogroman ljepotu i slično, trebamo dobiti Allahu da im poveća te blagodati, a ne dakle zaviditi. Moliti Allaha da dadne inama, ako nam je to potrebno, ali ni u kom slučaju zaviditi čovjeku nad tim blagodatima. Pa je došlo, jeli u Surijel Kef, poznat slučaj, jeli dvojice prijatelja, jedan je imao ogroman imetak, imao bašte, imao palmonike, pa kada bi ulazio, djevio se. Čovjek isto može sam sebe ureknuti. Može ureknuti svoj imetak, svoju djecu, svoje auto i ostalo, svoju ženu, slično.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 osoba koja je uroklivac. Nene znaju u ranije vrijeme bilo je osoba koja koga god pogledaju taj mora da otplači, pogotovo djece. A več dijete cijelu noć ne spava. Dođe kona samo što uđe, malo zaviri u krevetac, to djete plače cijelu noć. Takve osobe ne bi trebale da se miješaju sa drugim ljudima. Dakle u šerijatskoj državi takvim osobama se sve obezbjeglje.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 zaključujemo da ima takvih osoba koje su oboljele od ovog sihra. Sihir razdvajanja, kao što Allah subhanahu wa taala spominje u suri Al-Baqara 102. ajetu, dijelu: "wa ya'talamuna minhumama ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi". I oni su se podučavali, ljudi su se podučavali od njih dvojice kako da razdvoje muža od žene.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 ti si uradio. Dakle, razdvajanje muža od žene, e, sina, od majke i ostalo postoji i to čine sihirbazi. To čine sihirbazi. Neki od pokazatelja, dakle, nagla, iznenadna promjena stanja od ljubavi ka mržnji. Dojuče je volio svoju ženu, danas je ne može smisliti. Dojuče je volio svoju majku, majka odla svoga sina, od danas ne može da smisli. Zatim, uveličavanje razloga između muža i žene. makaroni bili sitni,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 Zatim, sihr priviđanja, o njemu također govori Allah subhanahu wa ta'la u Kur'ani kerimu, najčešće ukazivanje o Musa'u alihi salatu wasalam. Kada su oni bazi došli, da bi se vidjelo ko je na istini, da li Faraon ili Musa alihi salatu wasalam, kao se bazi svi sakupili i bacili svoje štapove, bacili svoje konopce, pa se učinilo ljudima veliko brdo zmija.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 Onaj ko se ne bude liječio na vrijeme, svjež ga može dovesti do ludila. Spominje se hadisu Harijđe i Nabi Salta od njegovog Amidje, da je došao i primio islam kod Allahovog poslanika Alihi Salasom. Zatim je rekao, vratim ja mome narodu da ga pozivam. Da pozivam svoj narodu islam. Pa je vraćajući se do svoga naroda prošao pored drugih ljudi čiji jedan sugrađanin, jedan, jeli, njihov komšija bio razapet u lance. Svezali su ga lancima. Nisu ga mogli nikako obuzdati do na taj način, da ga s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 Oba viesti ova ja ashab Allahu salatu ve i rekao proučio sam mu to i to i dali smo je na kraju su mu i dali nešto je ovaca spomni se stotinu stotinu ovaca pa je poslanikalihi salatu ve selam je li potvrdio potvrdio to dakle sihr ludila postoji Pokazatelji da to je sihra jeste rastrešenost jedan od pokazatelja jeste rastrešenost velika zabora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 Toliko mu se dešava tom bolesniku da ode da hoda, ne zna ni kuda. Hoda neznaniom kuda, po zabačenim mjestima, napuštenim mjestima, toliko ga dakle psih ovaj odvodi. Zatim sihr usamljenosti, potištenosti, povlačenja u sebe, jenosti, neradne aktivnosti, pospanosti, dremljivosti, zato je dakle, takva osoba voli da se osamli, voli samoću, izbjegava druge ljude, prezire sastanak jeli s njima, je stalno šuti. Zatim psih do šaptanja. došaptavanja, do šaptanja, stalno misli da mu neko govori. Čovjek hodi, nema nikoga pored sebe, samo se okreće. Kao da mu neko nešto govori. Okrene se, nema nigdje nikoga. U noći nekoga doziva. Dakle, imaju jeli, ima strašne snove u noći. U snu vidi da ga neko također doziva. Ima velike nedomice, velike sumnje u svoje prijatelje. U vidi kako pada sa velikih visina, kako ga pro, progoni jeli, životinje i sl. Sihr bolesti. Jeli? Da osjeća stalni bol u nekom od dijelova tijela. Da mu se grči, smežurava jeli kožan pa da mu se paralizuju određeni dijelovi tijela. Ovo može čovjek da oboli od ovoga je, dakle, i da to normalnom bolešću, ali ukoliko prilikom mučenja Kur'ana ti dijelovi tijela počnu se pomjerati. Ako je taj sihr bolesti, ne znam, napravljen na nogu, pogodio je nogu ili ruku, pa prilikom mučenja Kur'ana to se počne pomjerati, onda je dakle ta bol prouzrokovana sihrom, a ne dakle jeli ovom bolešću koja pogađa jeli na dulja sihr krvarenja, dakle ono što se dešava kod žena, što se u stručnoj literaturi, šerijetskoj literaturi naziva istihaza, to je dakle također od cihra. to je također od džinskog, jeli, djelovanja. Kao što su dolazile ashabike i žavile se Allahom poslaniku, alihi salatu esam na često isticanje krvi. Nisu znale da li da klanjaju ili da ne klanjaju, da li da poste ili da ne poste, pa bi, kada bi govorile kakva je krv, opisivala je krv, ne znam...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 Također ovaj dodir, ovaj uticaj džina spominje i šejtana, je li spomenu suri Al-Baqara kada kaže: "Allezina ja'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbathu shaytanu minal mas". Onaj koji bude konzumirao kamatu, <coughs> nakon što se upozna sa zabranjenosti kamete i e kamatni kredit koji bude konzumirao kamatu na Sudnjem danu, kada bude proživljen neće se dići međutim ustati iz svoga kabura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 to upravo džin govori njemu njegovim ješću da ne može ništa učiti, da ne može ništa učiti u njega. Zašto džin i kako, koje prilike koristi da uđe u čovjeka? Prije svega, tako dakle, ono čime mi ne možemo je li da upravljamo, da se je kao što ljudi postoje muškarci žene, isto tako džini postoje muški i ženski. Pa da se džin muškarac zaljubi u ženu, žena koja se plaholo je lijepa žena, da se džin zaljubi u njom. Žena ne može tim je da kontroliše da upravlja. Da se džin zaljubi u ženu ili da se, jeli, kako se kaže, džinnica zaljubi u muškarca. I ima slučajeva. Oni koji liječe, nailaze na takve slučajeve. Takva djevojka ne može da se uda. Prolaze godine i godine. Ne može nikako da se uda. Ili uda se jedan brak, drugi brak, treći brak, četvrti, peti, samo pucaju brakovi. Ne može ni u jednom braku da ostane.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 Odu uličnicima doktorima, oni ne nalazi ništa, ne nalazi nikakvu bolest, a ti se konstantno žališ jeli, na bolu u tom predjelu tijela. Kako da se zaštitimo od ulaska djina u čovjeka? Jeli, opet Allah, ako propiše da uđe, ako nas Allah iskuša time, mi to ne možemo jeli, odagnati od sebe. Nemojmo, preskočio sam jeli, da ne bi odužio, nemojmo zaboraviti da je sihr napravljen i Allahovom poslaniku Alihi Salusa. Muhammedu Alihi Salusa mi sihr napravljeni.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 Trebamo se pridržavati zaštita da džini nas ne napadne, da ne uđe jeli džin u nas. Ako nas Allah iskuša, budemo li ustrajavali ovim zaštitama, ako Bog, da bržećemo se izličiti. A u tih zaštita jeste, dakle, kao što sam rekao, učenje Kur'ana, učenje ovih zikrova, narošto jutarnjeg i večernjeg zikra. Što god radimo, radimo sa Allahim imenom, sa spomenom Allaha. Bacamo, hodamo, skačemo, prosipamo, ulazimo u kupatilo,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 o određeni Kur'anski ajeti koje treba ušte ne znam Sura el-Fatiha svakako prvih pet ajeta namo poznat kao El-Flamin Sura el-Bekare Ajet ul-Kursi 255. i zadnjan dva ajeta sure el-Bekare 18. i 19. Ajet Sura El-Imran ako želite može ako Bog da sledić puta da to bude također ovdje za vas spremno. Zašto ovo govorim? Zato što bi bilo najbolje da sve jedan od nas se upozna sa tim ajetima i da ih uči sebi. Ovo je kod nas mnogo zapostavljeno. Vjerovatno zbog toga što ne znam učiti Allahovu knjigu. Ali u našim prvim generacijama koda shaba, pa nadalje, dakle drugova Allahov poslanika ali ih i sal pa nadalje, nije bilo poznato da ima neko ko će vam doći kući i učiti Kur'an. Nije bilo poznato da neko otvori dućan, otvori poslovni prostor i tu mu ljudi dolaze i oni muči Kur'an. To nije bilo poznato.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 što god moguće više klanja, naravno što obavezne namaze. Kada odijete, pita vas za vaše ime i za ime vaše majnke. Kada odijete, traži od vas neki dio vaše odjeće ili unutrašnje veš, potkošulju, ili maramicu, ili kapo ili... Dakle, nešto traži od vas. Ponekad traži od vas da mu dođete sa određenom životinjom, kaže dođi mi sa tom tom životinjom koju će on zaklat, prijem klanje, ne spominja Allahovo ime, zatim ti dadne da ostavi što na određenom mjestu, uzvodu, nizvodu baci i zakopaj tu i tu. Zatim i to možete naći od ovdje grčanliji oko grčanliji na internetu od Ciherbaza kako svoje liječenje, takozvano jele liječenje, tobože liječenje odpočinju učenjem Kur'ana.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 da ne uzima vodu, najčešće 40 dana, daje bolesniku određene stvari, napravi određene stvari da zakopa na tom i tom mjestu, na tom i tom čošku kuće i sl. Daje bolesniku nekakve papire, jeli, zapise, da ih zapali i da se, ne znam kako vi to kažete, da se nakadi onim dimom, da zapali i da udiše onaj dim nad sobom. Zatim obavještava bolesniku ovoga, su mnogi svjesni doživjeli su, kad mu dođeš, Kaže, aha, tebi je ime tako i tako, došao si iz tog i tog mjesta i došao si povodom toga i toga. Sve zna te. Kako može znati? Hajte mi, recite kako može znati. Može znati samo preko džina. Koji ga o koji znam? Džini putuju nezamislivom brzinom. Ne možemo ni zamisliti kako je. Poznato je jeli, kazivanje u Suleimanu, kada mu je trebao da, da se donese prijestu od Belkise, pa je jedan od džina rekao, a Suleiman je upravljao, vladao jeli, i džinima. Oni su mu bili poslušni, pokorni. Pa jedan rekao, ja ću ti donijeti prije nego li ustani sa svoje stolce. Ja ću ti donijeti belkisin prijestu koja je živjela daleko. Ja ću ga donijeti. A drugi je rekao, ja ću ga donijeti prije nego li trepnješ oko. Putuju nezamislimom brzinom. Pa on vrlo lahko dođe ovom sihirbazu. A ovaj sihirbaz mora da radi ogavne stvari. Stvari koje su nevjerstvo. Zato islamski učinjaci se razilaze. Je ta osoba sihirbaz nevjernik ili ne? A imaju dakle pojašnjenje čim se bavio, koliko radi taj i taj sihr, radi tako ogavne stvari, da bi se dodvorio tim činima, da ga oni slušaju, da ga oni, jel ih izmete, mora da uradi te i te stvari. Ja znam pojedine i pričali su mi jedne prilike sam otišao sa komšijom, govorio sam nemoj da mu ideš, ja znam ko je znam šta je, čim se, ali kaže njegov babo, hajmoj, i hajmoj, hajmoj ja znam, kod naših stari nije bitno, bitno je samo da se izleči.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 Dijete bilo mlado, nije smio babi ništa da kaže. I ne bi trebalo govoriti babi, ali ispoštovanja prema babi, ali kada je bolest, je li trebao trašiti lijeka na ispravan način. Kaže, jeste, tada kada sam došao, to je bilo negdje možda prije podne, i on je meni našto učio, zapisao, kaže, hajde vidi do može savice. Pa kaže, ja sam pao na seždu. Učineju seždu, pao na seždu, kaže, to isto može. Ali kaže, naveče je ni se vratilo, još gore. Taj isti koji je, ne znam šta bi rekao, krepo ili umra Ta isti viđenje od strane onih koji su ga posjećivali viđenje u kupatilu sa mushafom na nogama. Kako sjedi na WC šolje. Sa mushafom na nogama. Pekreme kumuma. Dakle, moraju da rade ogavne stvari da bi ih džini služili. Da bi ih služili. Pa moraju da rade ovako ogavne stvari onda bivaju obavješteni. Pojedini sihirbazi koji su bili prije normalni ljudi družili se, međutim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 Pa se počeo baviti sihrom i sada jeli, ima kule i gradove na dunjalu a sutra, kod Allaha džalavala, jadano ne, ako se ne pokaju od toga. Jeli? Zato dakle, ukoliko primijetimo neki od ovih pokazatelja, kod ljudi, znakova,